швидко. А де поки що? Пий каву. Залишившись на самоті Оля і думати забула про якусь там каву. Їй випала нагода, як слід роздивитися дім жінки, котру колись кохав ясик. Жінки, якій вдалося своєю ексцентричністю і твердим характером зачарувати і її саму. Але те, що вона бачила навколо, не в'язалася з образом сильної доглянутої жінки, якою досі була для неї жанна. Убогість квартири, яка і розмірами, і інтер'єром більше підходила шварці-мотористі, що отримала готельку за довгі роки сумлінної роботи на фабриці, не могла не вражати. Старі заплямовані шпалери, таргани, примітивні меблі, Горан на митого посуду в раковині. Лише пляшки від дорогого коньяку свідчили, що в цій халупі іноді з'являлися гроші. Важко було уявити, що вранці Жанна виходить саме з цієї квартири, накладає макіяж перед цим подьмінівим від часу дзеркалом. Десь тут у надрах старих жахливих шаф зберігає свої шикарні шати. Навіть коли згадати, що вона мешкає тут віднедавна, а до того жила у незрівняно кращих умовах. Тепер образ егоїстичної курви остаточно розвіявся, і жанна безумовно переведена до розряду нещасних заблуканих душ, таких собі жертв долі. Такою жінкою Оля могла захоплюватися, тому, остаточно узгодивши свої почуття з принципами, вона зітхнула з полегшенням. Жанна повернулася швидко і з порога похвалилася. Вдалося домовитись, щоб віддрукувати всю плівку протягом години. «Могли б і швидше?» – поскаржилась вона. «Нічого, нам поки є про що поговорити. Наші сопротивники на такі вже й дурні, їм цілком може здатися підозрілою різка зміна в нашій поведінці. Вони настільки захопилися розробкою плану, що абсолютно прогавили Микити неповернені. Він несподівано вигукнув у них за спинами, байдуже зазирнув варкушик, на якому Жанна акуратно конспектувала їхні рішення, і нічого не здивувавшись попросив, «Ма, дай грошей, я піду куплю чогось поїсти». «На!» – навіть не озирнулася Жанна. «Купи на трьох». Ми теж не обідали. І забери, будь ласка, з друку фотографії. Ось квитанція. Хлопчина так само незворушно пішов до крамниці, і вони знов заглибились у нюанси свого плану. Дівчата усвідомлювали, що всі теорії можуть розсипатись як картковий будиночок, при першому зіткненні з реальністю. Сидячи на кухні, легко прорахувати реакцію підозрюваних на ту чи іншу пропозицію але насправді живі люди навряд чи захотіли б дотримуватися тих чітко визначених ролей, які вони їм відвели, і зовсім не були зобов'язані дотримуватись їхньої логіки. Проте зізнатися в сумнівах означало б визнати свої страхи і безпорадність, а тоді залишилося б тільки поставити хрест на розслідування. Микита приніс повний пакет продуктів, і зголосився накритий стіл. Проте, побачивши товстий конверт з фотографіями, дівчата забули про їжу. Марину знайшли легко. Була лише одна фотографія, на якій Ясик обіймав дівчину. Обидві колишні дружини з нетерпінням п'ялися очима в спільну суперницю. Марина виявилася зовсім не молодим дівчинськом, як чомусь гадала Ольга, а зрілий жінкою років тридцяти – Великі карі очі, чуттєві губи, волосся кольору воронячого крила. Проте назвати красивим стомлене, майже не нафарбоване обличчя було важко. Це зовсім не його типаж. Жена підкурила і просягла сигарету Ользі, забувши, що та не палить. Я добре знала ясокові смаки. Йому ніколи не подобалося жінки східного типу.